Egy dolog viszont közös bennedek. Mindegyikőtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmester Mesterlövészét. Nagyon nagy szeretettel köszönt titeket a hétmester Mesterlövésze. Jelesül Farkasatilla, Márton és Puzsé Robertin a stúdióból. Az SMS számunk 0629986986, ezen írhatok nekünk. A mai műsor témája pedig háborús. Filmek lesznek. Pontosabban a második világháborús filmek. Nagyon tehát. konkrétan a második világháborús filmek, a második világháborúra. Az... Ha most nagyon ironizálni akarnék, azt mondanám, most volt április 4 -e, de ez csak véletlen egybeesés. <gül> az emberiség történetének legnagyobb világégésére emlékezünk ezúttal, és, és felidézünk két filmkultúrát. Az első órában német filmeket fogunk megidézni szellemetek képernyőjére. Pontosabban kettőt, a Stalingradot és a lesz u bótot azaz a tenger alatjárót. A második órában pedig amerikai filmekről lesz szó, tehát megmutatjuk azt, hogy hogyan láttatja ezt Hollywood, vagy hogyan mutatja fel ezt az amerikai történelmi emlékezet. Úgyhogy ezek lesznek a, a mai adásnak a, a filmjei. Úgyhogy kezdjünk mindjárt a Stalingráddal, amely film egy... Bocs, az amerikai filmeket nem mondtuk, mi lesz. Nem, nem, de legyen ez meglepetés. Nem, legyen meglepetés. Szóval szóval a Stalingráddal, amely film egy egy német film, és amely film egy meglehetősen kisköltségvetésű film. Ennek ellenére nem szegényes de nagyon erőteljesen drámai, és nagyon jól mutatja meg azt, hogy hol tört meg a Wehrmacht legyőzhetetlennek tűnő hadigépezete. Egyébként nem látszik rajta abszolút, hogy kiskörtségvetésű lenne. Tehát nagyon szép panorámák vannak benne, és egészen impozáns képi világa van. Igen, igen, igen, igen. A, Hogy, hogy mondjam, én, én is csak onnan tudom, hogy kisköltségvetésű film, hogy olvastam róla, hogy ez kevés Aha. pénzből sikerült összehozni. És nem adtak Németországba reklámokat alatta. Tehát ez egy, ez egy nagyon súlyos filmdráma, Amiben a németek szembenéznek önmagukkal. Annak a, annak a hullámnak a, az egyik jelentős képzavaraléjek állomása, amíg a hullámnak nincs állomása. Tehát annak a hullámnak a része, vagy abba a hullámba sorolható be a Stalingrád, ami kezdődött a tenger alattjáróval, amiről majd fogunk beszélni, és aminek a része a, a bukás. Ugye a Hitler utolsó napjai, tehát valahogy a németek kezdik földolgozni a saját történelmüket, és meg kell mondjam, hogy a német háborús filmek messze, messze ö, jobbak bizonyos szempontból, hogyha nem is föltétlenül ö, a filmészeti szempontból, vagy ö, az alacsony költségvetés miatt, ö, mondjuk a, mit tudom, egy kalandfilmes szempontból. De nagyon szerintem, mint háborús filmek, jobbak az amerikai vagy a régi szovjet háborús filmeknél, és egyszerűen azért, mert őszinték. Tehát megjelenik bennük az őszinteség. Erről mindenképpen beszélni kell, sőt szerintem ez, ezzel a témával kezdjük ezt az egészet. Ez a Stalingrad című film, az annyira kegyetlen, annyira végtelenül kiméletlen, amilyen a Stalingradi csata lehetett. Persze nekünk fogalmunk sincsen arról, hogy milyen volt, és el sem tudjuk nyilván képzelni, hogy milyen volt az a vérszivattyú, ami ott zajlott. De abban biztosak vagyunk, hogy egyetlen film sem hasonlíthat rá jobban, mint a Sztálingrát című film, <gül> ami semmiféle illúziót nem hagy bennetek. Tehát a film végére minden széthullik darabjaira, ízeire, tehát minden, minden elmélet, minden szabály, minden, ami a, a háborút mint egy fémjelezheti, vagy a háborúról elképzelésetek lehet, az széthulik benne ízeire. Valahogy a film, végére, a film végére megszűnnek a hadseregek is, és megszűnnek a frontok is, és csak kiéhezett fázó, és a, már a haláltól sem igazán rettegő emberek egy halomban egymás hegyén hátán oroszok és németek, tisztek és közlegények, közlegények egymás hegyén hátán fáznak és félnek, és, és, és dögledeznek egymáson. Komolyan? Tehát, hogy az valami, az valami brutális, Én ami ebben a filmen zajlik. Én szereplők sem maradnak. Tehát mondjuk ez egy, nem, nem egy olyan film, aminek ne lehetne elárulni a végét. En, ennek a filmnek nincs poénja. Nincs, nincs, nincs csattanója neki. És el lehet sincs. árulni, így van, el lehet árulni, hogy a végén mindenki meghal kivétel nélkül, legfeljebb távoli mellékszereplők maradnak életben, akik megadták magukat az oroszoknak. Mindenki meghal az összes főszereplők. életben. maradnak Hát pont az a lényeg, a Távoli mellékszereplő mondók. No, a filmcsapad, a, a csapadból senki nem élite. Jó, jó. Ez tudjuk világos, tudjuk jól, hogy 93 ezer német katonát ejtettek fogságba az oroszok a hatodik német hadseregből. Közülük azt hiszem 6 ezeren tértek haza. Tehát mondjuk ak akiket elfognak itt, azok is hát így nagyon nagyon jó eséllyel fognak meghalni a szovjet szibériai határon. Ja, igen, vagy mint egy... élő halottak, úgy gondolják? Igen, igen, Ja, persze. Ha ja, így igen, persze. Ha még, még, még látjuk őket, hogy ugyanazok még élnek, akik föltartják a kezüket, de a szibériai ólombányákból ők se fognak visszatérni, akkor valóban éljanak. Na hát, ö, ö, hogy is gondoltak ezek a mi hőseik erre a sztálingrádi csatára, amikor éppen od odafelé tartottak? Nagyon nagy volt az arcuk, egyébként ezt a film is kifejezi. Nem tudja valaki véletlenül, hová egy ez a tetű vonat? Sztálingrád megfelel, uraim? Remek, akkor kiporoljuk az Iván fenekét. Egy ilyen hitványvárost három nap alatt beveszünk. Rosszi, ne nézi ilyen hülyé. Kösz most jó. Ha nem tudnám, hogy megy a vonat, azt hinném, hogy tíz órája, egy helyen állunk, ugye? Na igen, Oroszország nagy. A háború után mindegyikünk azt kap amit akar. Két és száz hektárt már megrendeltem. Itten? Még ajándékba se kéne. Akkor maradj a koszos faludba. Nézzétek csak! Ezek már nekünk dolgoznak. Minden bele, gyorsabban! Ezt mondják oroszul? Damaj, és ruki Ennyit elég tudni. Rukiver! ber ruki Az Adolf autópályát fog építeni nekem. Kirkovik vagy a fenébe hívják. Enkor a Nagyországban sok teherautó kell. Na, hát ilyen kedélyes társaság indul útnak a Stalingrádi buliba. Ez egy olyan film, aminek az elején borzatsz, amikor látod, hogy hogyan hullanak a német katonák egyik a másik után, aztán amikor később a film előre haladtával látod azt, hogy az életben maradottaknak milyen a sorsa, akkor elkezded irigyelni azokat, akiket a film elején még sajnáltál, hogy milyen hamar elestek és rájössz arra, hogy milyen jól jártak ők. Akik elestek. Igen, igen, konkrétan elkezded irigyelni azokat, akik a film elején elestek. A, a film nézése során. Na, felmerül a kérdés, hogy, hogy Stalingrad befehetetlen volt-e? Tehát, hogy egyáltalán ez a Stalingrádi portja, ez a kaland, ez teljesen öngyilkosság volt-e? Vagy vol, lett-e volna bármiféle lehetőség arra, hogy Stalingradot bevegyék, vagy akár tágabb történelmi kontextusban kifejezve magamat, mondhatom azt, hogy a keleti frontot megnyerjék. Én azt gondolom, hogy lett volna erre lehetőség, csak Hitler eszét teljesen elvette a Blitzkriegnek a nagyon korai sikere, Amikor már az első világháborúban is ráfaragtak, már akkor kitalálták, ugye? Igen. igen. Tehát a Schlieffen terv meg ezek, ez az, az is a Blitzkriegre épül. Igen, igen, csak a világháború az nagyon fényesen bevált nekik Lengyelországgal szemben, és nagyon fényesen bevált nekik ö, Franciaországgal szemben, hol a francia brit egyesített erőket törölték el. Tehát nagyon-nagyon látványos sikereket ért, ért el de Európában. É mondom, hogy az lett. első világháborúban is pont ez történt. Nagyon látványos sikereket értek el. Jó, mondjuk a Nyugati fronton a franciáknál ott megrekedtek, de keleten egész jól ment a Aztán, aztán összeomlottak. E, Nem volt kitartás. Lett volna, lett volna lehetőség arra, hogy, hogy megnyerjék a keleti frontot, csak, csak nagyon túlságosan, túlságosan elszállt Hitler agya a saját sikereitől, és, és, és nagyon hitt ebben a villámháborúban, És ezért háromfelé osztotta a hadsereget. Tehát a, a, a német erőket háromfelé osztotta, és akkor volt egy északi szárny, amelyik Leningrádot, egy, egy, egy középső szárny, amelyik, amelyik Moszkvát, és egy déli szárny, amelyik Stalingrádot, és akkor onnan ö, ostromolt, és akkor onnan kellett volna nekik a kaukázusba az olajmezőkre lehatolni. Én azt gondolom, hogy lehetőség lett volna arra, hogy megnyerjék a keleti frontot, csak ezt a hadsereget nem kellett volna háromfelé osztani, hanem egybe kellett volna tartani, és az egyetlen egy hadsereggel kellett volna azonnal Stalingrád ellen vonulni. Azzal az Egyesített Német Hadsereggel be lehetett volna venni Stalingrádot, és azzal elindulni északra Moszkva ellen. Tehát, hogy azért megnyerhető lett volna ez a háború. Igen. ilyen jó, hogy nem puszvér Robert volt Adolf Hitler helyett. Hát szerintem, Na, érdemes, hát szerintem érdemes egy mérleget vonni, hogy vajon melyek voltak ezek a. Hát azért voltak ott más problémák is. Tehát eleve a távolság, eleve a tél. Ugye Mussolini mondta, hogy Hitler három tábornokkal nem számolt, téltábornokkal, tá tábornokkal és a harmadik, már nem emlékszem, hogy micsoda tett Oroszország. Azt hiszem Sártábornok. Oroszország kapcsán Úgyhogy ott azért az a, az a, azok az elképesztő távolságok. Már, már maga Nagy Péter a svédek ellen ezt a taktikát alkalmazta, hogy a felferezselt föld, tehát leromboltatta a falvakat és ilyen iszonyatos, hosszú uh, utakon a svédeknek nem, nem jutott utánpótlás, nem, nem volt semmi. Eztán a napoleoni háborúkban az ugyanezt de lették o, ugyanez így van és le se tanult ebből az ember. De emberől. milyen érdekes, hogy sem... Arról nem is szól, hogy szövetségese volt a Szovjetunió. Sem Oroszországot, sem Angliát. Nem sikerült bevenni sem Napóleonnak, sem Hitlernek Ez azért egy érdekes, érdekes Összefüggés Annak ellenére, hogy mindketten Egész Európát meghódították. Ők voltak Az egységes Egyesült Európának az első kezdeményező. Érde Érdekem. A német francia. Ez egyik francia, a másik német, és most mentek át, angem a merkelék a hídon. Igen érdekes <gül> módon, az Európai Unió is a franciák és a németek <gül> szövetségéből jött létre. Hát a régi frank birodalom, azt is mondhatjuk, nem? Na, érde Károly. Érdekes. Ketté érdekes az én számomra, amikor a nácik Istenre hivatkoznak, egy ennyire sötét pogány uralom, az Istenre hivatkozik, és Istenből próbálja meríteni saját magának az ideológiát. Na ezek Verma katonák, Van, van némi ellentmondás. Isten velünk van, ez áll a német katona derékszíján. Igen, Isten Valóban, velünk eddig van. még nem tűnt fel. Mert nincs szebb feladat annál, mint nyugati keresztény értékeket a keleti bolsevizmussal szemben megvédeni. És ezért nincs az a német katona szemben a bolsevikkal, akinek a szívében nincs hely az Isten számára, soha egyedül, még akkor sem, ha ellenséges területen harcol. Na, ez a Duma egyébként manapság Magyarországon vissza-vissza köszön, nem is egy vissza-vissza köszön, árad a szélsőjobboldali sajtóból, tehát ez a, ez a mi keresztény, nyugati, nemzeti, akármik szemben a... Nem de, tőle, közben, de közben bors, meg, meg, meg, közben meg, meg, közben meg csodaszarvas, sámándobolás, igen, meg egyet, hát persze, ami István minimum fölnégyeltette volna őket, tehát mondjuk ennyit a keresztény nemzeti hagyományról a szélsőjobboldal berkeibe. Na, itt ugyanezt a dumát. Uh, ugyanezt a dumát hallhatjuk, miközben tudjuk, hogy már a 30-as években a, a régi uh, germán isteneknek a kultuszát kezdték ápolgatni, meg mindenféle okkultista körök, és ez nem, ez nem legenda, ez történet. Ez a tény túletársaságtól kezdve, nem tudom milyen Gauleiter Votannak épített házi oltárt, és közben meg ezt a dumát nyomták. Na most azért, érted, az egyik, igazából azt mondhatnám, hogy az egyik a, a, a nép, a német nép, a másik meg az elit. Tehát azért az a, az a neopog Irányzat, azért főleg az SS-re és a, a, a náci elitre volt jellemző, ezek meg azért vermak katonák. Akik otthon imádkoztak, többségében evangélikus vagy katolikus családból jöttek. Na igen, tehát hogy itt egy milyen pogány rezsim van, amelyik a katonák felé kereszténynek láttatja magát. Hát úgy csinál, mint a keresztény lenne. Mellesleg ez a keresztény, ez, ez, ez érdekes dolog, mert a keresztes az száj... háború. Igen, az ő szájukból az, hogy keresztények vagyunk, ez, ez nem más jelent, mint hogy egyrészt nem zsidók, másrészt nem komcsik. Így tehát így igazából a nem zsidó és nem komcsi komcsiszinú, ahogy, ahogy Magyarországon is. Igen, igen, ahogy igen. Tehát amikor is. ez a hivatkozás elhangzik, hogy keresztény, akkor ez itt a világért sem Krisztust jelenti, meg a világért sem jel semmiféle vallásos áhítatot. Abszolút. Hanem kizárólag egy mélységes antiszemita és anti kommunista elkötelezettséget jelent. Egy negatív identitást, rezisztens identitást, így hívják ezt, hogy most így snoboskodjak egy kicsit. rendező föltette már a kérdést. Hogy vajon miért harcol a katona? És ezek a rendezők erre egészen különböző válaszokat adnak. Ott van például Steven Spielberg, aki erre a kérdésre, hogy miért harcol a katona, az ő háborús filmjével, a Ryan közlegény megmentésével azt a választ adja, hogy a katona az a szabadság honáért, Amerikáért harcol a gonoszság és a zsarnokság földje Németország ellen. Ez a válasza. Aztán ott van Clint Eastwood, aki nem olyan régen emlékezett meg az Ivojimai ütközetről, mégpedig két filmmel, egyet az amerikaiak, egyet a japánok aspektusából készítette el. Ez a ez a két film, az amelyik megpróbálja a Clint Eastwood féle választ megadni, és Clint Eastwood azt a választ adja, hogy a katonák egymásért harcolnak. Tehát, a katonák azok, azok valójában vált válnak, vetve egymásért küzdenek. Férfi szövetség. Igen, igen, valami ilyesmi igen. választ ad. Na most ez a film is megadja a maga válaszát, és Joseph Wilsmeyer azt a választ adja, hogy a katona az teljesen értelmetlenül harcol és hal meg. Ezt a, ezt a választ, hogy a sztálingrácibű film. Ebből egyébként meglátszik a németeknek a, a morális fölény az amikkal szemben. Már a mostani Igen, de mondjuk az, az igazság, hogy a második világháború után. hazug, annál már csak a Spielberg a hazugabb. <gül> az az igazság, de erről majd még beszélünk. Igen, de a németek aspektusából nem is nagyon lehet más választ adni, azután a második világháború után. Tehát, hogy most mit keresnek ők Stalingrad alatt, és miért harcolnak ők ott. Ez Tehát... lehet, ez persze, ez lehet, de a győzteseketől még adhatnának jobb válaszokat. És van. azért történt erre kísérlet. Ott van például az őrület határán, ami nekem nagyon tetszett, főleg a lassú, kicsit oroszos felvételek miatt. Az egy amerikai film, és sokkal még és őszintén, mint az undorító hazú, Clint Eastwood féle förmedvények, meg a Spielberg féle haza, pocsék hazafias film. Ne, ne felejtsük el, hogy az is egy gonosz és igazságtalan háború, amerikai részre a gonosz és igazságtalan háború kapcsán, a vietnámi háború kapcsán mutatja. Nem, fel, nem, ugye? az a japánok ellen. I, a második a, világ, a, világ Az őrület határam, ja, persze, igen, persze, igen, persze igen, én igen, rosszul igen, emlékszel, az, az a japán, aha, aha, az második világháború. Aha, aha. Egyébként az is egy kiváló film. Az nagyon jó. Na, de térünk vissza Stalingrádhoz, mondjuk én vagyok a hibás, hogy elkalandoztunk. Tehát akkor mi a tanulsága az egésznek? Az ég a világon semmi. semmi. És ez a nagy tanulsága. Semmi az, hogy megdöglesz értelmetlenül a hóban. Ez a tanulsága körülbelül a filmnek és rendkívül rendkívül jó a vége, teljesen egzisztenciális, vagy egzisztenciálista filmbe megy át, kettő embert látunk összesen, az egyik haldoklik hullahó, végtelen sivár, kilátástalan óriási hómező kellős közepén, és akkor a másik arról beszél viccelődve, de ő is a halálán van, hogy hát a sivatagba tulajdonképpen nem lehet csúnya szót mondani, rosszabb lett volna, milyen rossz hely az a sivatag, barátom. És akkor ez a film utolsó kockája, nagyon-nagyon megrázó, és megdöbbentő, ahogy vége van a filmnek. Nagyon kevés filmet láttam, nagyon-nagyon kevés filmet, aminek a, a legutolsó kockái lennének talán a legerősebbek. De Engem legalábbis teljesen odaszögezett a a pothoz. Le, eh, Hogy mondjam, minden illúziót szertefoszlat ez a film, és leszámol benned minden korábbi, eh, a hitnek a morzsáival is, ami a háború kapcsán benned felmerülhet. Tehát, hogy itt egyáltalán, mondjuk, fel, mondjuk felmerül benned egy olyan gondolat a háború kapcsán, hogy a háborúban oldalak vannak. Az egyik oldal harcol a másik ellen. Itt ez is megszűnik. Értelmetlenné válik. Tehát igazából minden értelmetlenné válik eh, a filmben németek végeznek ki oroszokat, németek végeznek ki németeket, nem lehet Oroszok, tudni már, oroszokat. hogy... Oroszok-oroszokat. Igen, igen, nem lehet tudni már, hogy ki az ellenség, így igazából teljes a káosz, és teljesen értelmetlenné válik az egész. Tehát minden felbomlik, minden reális vízió, vagy korábban korábban táplált elképzelés a háborúval a kapcsolatban, minden illúzió szerte foszlik igazából. Ráadásul, ráadásul ez különösen szép annak tükrébe, hogy megjelennek a régi poroszos katonás erények a filmbe. Ez azért érdekes, mert általában, amikor a németekről már nem úgy beszélnek különböző háborús filmekben, regényekben, előadásokon, színdarabokban, a második világháború kapcsán, hogy mindenki tömeggyilkos vizé, vámpír, ausvici őr volt, és gázkamra parancsnok, meg egyéb, hanem azért, mit tudom én volt a Wehrmacht, ott azért más volt, ugye? Vannak ilyen toposzok, tehát, hogy, hogy ott, ott a régi porosz iskola, azért az nem volt náci. Egyébként ebben van igazság, mert tényleg, hogy a Hitler elleni merénylet egyértelműen A régi poros társaságnak volt a, a, a nácik ellen egyfajta. Jó, mindegy, ez bonyolult a bennél, de volt egy ilyen aspektus az egésznek. Tehát, hogy, hogy, hogy azért nem mindenki volt SS és tömegik, stb. emberek, stb. Itt is megjelenik a filmbe a régi porosz, Junker nemesi katonai erény, a filmnek a főszereplője egy ilyen családból jön, és azért nem menekülnek el a repülőgéppel. Egyébként az teljesen megtörtént, én dokumentumfilmet is láttam, hogy ott egymást rugdosták le az utolsó repülő és ezek a figurák azért nem menekültek el, mert... Volt még bennük annyi tartás, hogy nem rúgostak le. A régi Junker hagyomány alapján méltóságon alulinak tartották, hogy ők nem rúgtak le másokat a gépről. És és nagyon-nagyon megszívják. Én megírtam az asszonynak, hogy elestem. Ez a legokosabb. Higgyétek el. De... <coughs> Egyszer csak hazajutunk. Valamikor... aztán. Elmesélek egy szép karácsonyi történetet. Pontosan egy éve voltam utoljára otthon, Karácsonyi szület. Mert kilőttem három páncégost. A feleségem és a gyerekek már a pályaudvaron vártak. Idegenebbek voltak, mint bárki a fronton. Az asszony megpróbált megérteni. De minél inkább megértő volt. Én annál jobban gyűlöltem. Aztán pedig leléptem. Leírtam magam jobb nem jutott az eszembe. Az asszony nem is bánta, hogy másnak már rögtön vissza is utaztam. Csak a gyerekek. Éppen idejében érkeztem az új orosz offenszívához. Újra otthon voltam. Oh, Tannenbaum! Oh, Tannenbaum! De grünszen deine blätter. Du grünszt nicht nur zur Sommerzeit, sondern auch in Winterwetter. Oh, Tannenbaum! Na, azért ez húzós volt. Minden háborús szerte foszlat ez a film, az az igazság. Úgyhogy igazából szembenéz a háborúval, és szembe mer nézni azzal, hogy az egész mennyire mélységesen értelmetlenül. De ugyanakkor volt. mégsem mocsódik rajta. Mert én azt se szeretem azokat a pacifista indítatású filmeket, amik viszont mocsódnak a háború értelmetlenségén mondja már egy példát, hogy milyen film Nem vasz. jut eszembe, többségében középszerű filmek, csak láttam ilyeneket, az a baj, hogy jó filmek jutnak eszembe például. Most a 22-es csapdája, de ez egy nagyon remek film, vagy legalábbis nekem nagyon tetszett. <gül> Hirtelen nem jut eszembe, de van, van egy ilyen filmtípus, tudod, hogy a háború értelmetlen, borzalmas, szörnyűsége és a többi, és a többi óriási közhely. E, nekem azért tetszett egy, ez, ez a film, a Stalingrad, mert, mert a, ebbe a mocsódásba sem megy bele. Ez, ez nagyon húzós volt ez a rész, ez nagyon kemény volt, ahogy ott éneklik, és a fronton vannak otthon. Háborús pszichózis ö, lett rajtuk úrá, és az identitásukat a háború adja meg. És, és, és vannak keresztutak ezen, a, ezen az úton ahol el lehet menni az egyik irányba és lehet maradni azon az úton ami a pusztulás felé visz de valójában a keresztutak is csak illúziónak tű, tűnő utak mert így igazából nincsen kiút tehát így igazából nincsen kiút már a filmnek a felétől úgy tekinthetsz a szereplőkre mint akik halottak. nem azért lőttük le a fiút hogy most itt dögöljünk meg ha akkor gyáva voltál a megfelelő parancsot kiatni, akkor tedd meg legalább most lépjünk le valahogy eljutunk a repülőtérre és ha már ott vagyok biztos feljutok egy gépre és megúszhatom a haslövést. Jól van, kövér. Lelépek, ez komoly. Tudod, te mit beszélsz? Dezertálni akarsz. Mondjon valamit, hadd úr. Az eskü már semmire sem kötelez. Azok után, ami itt történt, mindenkinek joga van elmenni. Már megint csak a szart kavarod. De nem hagyom ezúttal, nem? Ennek most már vége. Megértetted? Térj végre. De egyszerűen hülye vagy, Rollader. Talán lőj le. Tiszthelyettes vagy ez a kötelességed. Gövér, maradj itt. Szegény hülye, Rolader, a végső győzelemig. Hulla. Aki velem tart hozzám, csokkoltatom a fiadat, ha hazanítsz. Nincsenek parancsnokok, és nincsenek beosztottak. Nincsenek oroszok, és nincsenek németek. Nincsenek civilek, és nincsenek katonák. Már legalábbis ezen a szinten. Már nincsenek, már nincsenek. Tehát, hogy itt, itt, itt, itt, a, itt a háború túllép valahogy, valahol a szabályoknak a világán. És valami, valami átfordul valami, valami mélyen természeti törvénybe. Vagy nem tudom, tehát valami, valami dzsungelharc alakul ki, tehát hogy valami, valami egész más. Teljesen. Egyébként megjelennek a nácik is benne, azok a tipikus nácik, de olyan nagyon haloványak és nevetségesek. Ott Stalingradnál semmit nem érnek. Sem <gül> valahogy, a, valahogy a hó, a hideg, a fagy, az éhezés és az a teljes kiszolgáltatottság Kétezer kilométerre otthontól, vagy bármitől, ami európai, az valahogy teljesen értelmetlenné tesz, teljesen zárójelbe tesz minden rangot, vagy kiváltságot, vagy minden olyan, olyan kategóriát, ami európában még értelmes a Világképet, volt. és csak a végtelen hómező van, és tulajdonképpen Istennel áll szembe magával. Egy nyolcas ja, én nálam. Ezem ezzel egyetértek. Így van. Vétel, vétel. Reklám a rádiokafén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 Reklámot hallottatok! Jó vételt kívánunk! Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. A következő film, amivel foglalkozunk a mai adásban, Tulajdonképpen ott folytatjuk, ahol abba csak a kesztyűt kifele fordítjuk, mert, mert hogy eddig a végtelen határtalan hómezőkről, a végtelen térbe való elveszettségről volt szó, Stalingrád kapcsán, most pedig egy tulajdonképpen egy dióba való bezártságról, egy vasdobozba való bezártságról. Tehát itt egy klausztrofú filmmel fogunk foglalkozni, és ez pedig? A Dust Boat, vagyis a tenger alatt járó című film. Ez a tenger járó, ez az, Amerika, az a brit partok mentén cirkál és próbálja körülzárni Nagy-Britanniát, tehát próbál egy tengeralattjáró zárlatot egyéb tengeralattjárók segítségével képezni, de hogy ez mennyire nem működik hogy ez mennyire mennyire, mennyire, mennyire képtelen kísérlet, azt a film elég jól mutatja meg Óriási veszteségeik voltak a németeknek, tulajdonképpen ez egy filmdráma amiben, amiben ezeknek a katonáknak állítanak emléket és mint kiderül, a tenger alatt nagyon elit egységeknek számítottak, tehát ilyen arisztokrácia volt a a, a belül, így van. Még a filmről, mielőtt elkezdenénk róla így cseverészni, annyit, hogy talán ez volt ennek az új hullámnak az első Darabja. Tehát ez volt az első olyan film, ami egy egészen más típusú ö, háborús film, ö, a, és a németek szempontjából mutat be dolgokat. Nekem egyébként nagyon katartikus volt épp ez miatt, ö, hogy a, például az angoloktól félt úgy az ember, mint a hagyományos háborús filmekben a németektől. Tehát ők voltak ott az ilyen rettegetek, a rémek. Ö, meg, meg, meg, meg lehet figyelni például a háborús filmekben, hogy kinek a beszédét fordítják le. A, a néző anyanyelvére, ugye? Tehát amikor magyarul beszél a, a pozitív hős, vagy beszélnek a pozitív hősök, és a, a németek csak németül izé varackolnak ott a háttérben, mint a marslakók, ugye? Tehát vannak ilyen, ilyen érdekes eszközök is, például a szinkron, tehát mit fordítanak le, hogy működik a szinkron, tehát ilyen manipulatív eszközök, és itt ezeket az eszközöket ezeket az eszközöket Peter bevetette, uh, és ott az angolok egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen uh, hát túlzás, hogy rém, meg vámpír meg mit tudom én mi, tehát azért mondjuk nem érik utól, ahogy a német katonákat ábrázolják a, a régebbi standard háborús filmek, de mondjuk így, hogy azoktól lehet így félni, és igazából egy nagy menekülésnek a története, ez a tenger alatt járó sztori. Ahogy a Londont nem sikerült soha bevenni a világon senkinek, hódító vilmos óta, úgy elmondhatjuk, hogy a világtengerek azok hagyományosan A briteknek voltak a felségterületek. A Lesz Napóleont. Napóleonnak sem sikerült legyőzni őket, ugye Nelson Admirális már annak idején sem engedte át a világtengereket a kontinensem senkinek sem igazából, hanem megőrizte azt a királynőnek, és ugyanez a szituáció most is. A németek kísérletet tesznek arra, hogy a tengereket megpróbálják elhódítani az angoloktól, és ez nagyon nem megy, mert a világ óceánjain egyelőre bizony a brittek ajanik. Frank Petterzen filmjéről van szó. Nagyon ajánlom a figyelmetekbe a rendezői változatot, amely még számos jelenetet tartalmaz. Ez nagyon klaustrofób filmről van szó. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon. Végig be vagytok zárva a tenger alatjáróba. És Most borza, borzasztó rosszot nektek. Tehát hogy ezt higgyétek el, hogy így nagyon szeretnétek kijönni. Hát ez mindig egy örömünnep, amikor följön a tenger alattjáró a felszínre. És hogy érdemes megnézni a filmet, szenvedjetek egy kicsit. De nagyon hosszasan, nagyon-nagyon-nagyon gyötrelmesen fogjátok érezni magatokat. Olyan hitvány életetek lesz ott lent a tenger hogy A film elején még ilyen kölykök azok, akik beszállnak a tenger alatjáróba a film végére, a meg szakáll, már a a nagy, nagy szakáluk lesz, de a film, vég, film egész folyamatában folyamatosan nő a szakáluk, tehát hogy így ezen a a szakál, is lehet követni. A szakál konkrét, mert nem borotválkoznak ott lent, tehát magasívbe tesznek ők az ilyen dolgokra, de szimbólum is a filmben, tehát itt az, az is jelenti, hogy megöregednek, mire kijönnek a tenger alatjáróból. Gyötrelmes, gyötrelmes ez a film, és az igazság, hogy, hogy megmutatja azt is, Hogy annak idején ez a tenger alatt járó háború, ugye azt szokták mondani, hogy a. hogy a. háború az mindig. Egy nagyon nagy forradalom a tudományok számára. Tehát az mindig a tudományokat előre lendíti. És a tengeralattjáró, mint harci eszköz akkor még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt, csak hát muszáj volt bevetni, mert a háború megkövetelte, hogy mindenféle éppen frissnek számító újítást kapjon. Az annyira nem bemesedett. volt azért, annyira nem volt már az első világháborúban bevetették a németek a tengeralattjárót, és akkor a brittek még föl is háborodtak, hogy egy kultúrnép egy ilyen szörnyű eszközt hogy vehethet <gül> be. Aztán a németek ezt továbbfejlesztették. Jó, nyilván nem hasonló a legújabb, vagy mit tudom én, akár még a szovjet atomtenger alatt járókhoz sem, egy, de, de, de azért nem volt ez annyira nagyon újdonság, azért már, mint tudom, a 30 éve volt ilyen, hogy tenger alatt jár. Tökéletesen alkalmatlan volt arra, <coughs> hogy a brit szigeteket védőzár alá vonja. Tehát már maga a gondolat is értelmezlen hát persze, volt. Hát persze, az egy más kérdés, hogy nem. Keresztbe kasul, hajóztak rajta keresztül az, a, a, a britek, és abszolút semmiféle zárlatot nem jelentett. Tehát ez csak papíron volt így, a Führer kitalálta hogy na az, majd bezárjuk a tenger alatt járóink segítségével, ez egyáltalán nem működött. Azért elkaptak ám szerencsétlen hajókat, itt is ugye elsüllyesztettek torpedókkal, a főhőseink elsüllyesztettek egy, egy brit hajót, és ráadásul galád módon ott hagyták a, a legénységet belefulladni a vízbe, és akkor az egy ilyen nagyon rossz pont is volt. Az az már igazság. Már a néző szempontjából. A, hát egyrészt betett nekik a radar, amiről ők akkor nem is tudtak igazán, hogy ilyen egyáltalán. A, amit a, a, a britek kifejlesztettek. A britek fejlesztettek benne, ki, van. igen, a, a második világháború idején, tehát ez volt a briteknek a válasza, többé kevésbé. A németek nem is nagyon tudták, hogy honnan tudhatják a britek folyton, hogy ők hol vannak, hogy, tud, hogy tudják őket ilyen könnyű szerrel kilőni. Igazából, hogyha fölmerül a kérdés, hogy miért nyerhették meg a szövetségesek a második világháborút, hát egyrészt e, leginkább annak a, annak a bizonyos e, e, brit repülőgépnek a... a A segítségével, vagy annak köszönhetően, amelyik lebombázta azt a hajót, amelyik Norvégiából a nehéz vizet szállította a németek atombombájához. Tehát anélkül a csoda fegyver előbb készült volna el a németeknek, mint az amerikaiak. És a britek tudták, hogy mit bombáznak? Fogalmuk nem volt, Na hogy hát, mit bombáznak. Tehát így a, amikor, amikor, amikor ők elpusztították a nehéz vizet szállító hajót, akkor ők nem is tudták azt, hogy tulajdonképpen most nyerték meg a háborút. Persze elég lett volna, hogyha a náci nem annyira megveszekedetten antiszemita, és akkor esetleg Albert Einstein nem is emigrált volna Amerikába és akkor lehetséges, hogy a németeknek számolta volna ki Valószínűleg... a kritikus tömeget, és akkor a németek találták volna meg Valószínűleg... az atombombát. Valószínűleg nem, mert Einstein az pacifista volt és német ellenes már az első világháború idején is, tehát azért ez nem egészen így van, de mondjuk más atomtudósok meg lehet, hogy maradtak volna, mondjuk ha ilyen történeti... Kérdés, hogy egy pacifista kérdés, de... hogy egy pacifista ember miért fejleszt atombombát, ez is egy érdekes kérdés, nem? Hát oké, oké, az Egyesült ellensége Einstein már, jóval a Hitleráj előtt. Egyébként a Heisenbergék is úgy tudom, hogy azért szabotárták ezt az egészet. Tehát a náci őrültséget maguk hazafias németek is azért őrültségnek tartották. Én azt, gondol, én azt gondolom, hogy Albert Einstein Werner von Braunnal együtt már elég tőképes lehet. Elég rémálomszerű, el. amit mondasz. <gül> Jó, hát ehhez ajánlom mindenkinek, Filip K. Dicknek a Ember a fellegvárból című írását, a egyik világ leghíresebb alternatív történelem. Könyve nem, történet, nem könyve nem történem könyve, nem történem regénye. Ott a, egy olyan jövőbe játszódik, ahol a harmadik birodalom és a japánok győztek. Szóval, és, és létezik egy ember benne, aki írt egy olyan tiltott, fantasztikus könyvet, ahol a szövetségesek győztek. Igen. Ele az ellenfilippiszi ellen Ami viszont nem azonos a mi verziónkkal, az ott ottani szövetséges Aha. győzelem az ő regényeben, nem azonos, ami Aha. a valóságban megtörtént. Na, mind a. Fantasztikus, ez, ez fantasztikus. Nagyon, nagyon tuti. Eh, az is egy érdekes kérdés, hogy vajon miért? Nem sikerült a briteknek partraszálni, a németeknek partraszálni Nagy-Britanniában, tehát miért nem sikerült az angliai partraszállás. Hát aligha nem elsősorban azért, mert amikor a, a Berlin lebombázó Churchill elkezdte provokálni Hitlert, akkor Hitler felült ennek a provokációnak, és befejezte a, a repülőterek, valamint a hadianyagraktároknak a bombázását, és helyette elkezdte Londont, és elkezdte kifejezetten az a civil lakosságot bombázni. Úgy tűnik, hogy Hitlert lehetett provokálni. Tehát úgy tűnik, hogy egy idegbeteg emberrel szembeni háborút, azt viszonylag könnyen meg lehet nyerni, elég csak a tyúk szemére lépni az illetőnek, valami fájós pontot érinteni. Hitler nem úgy képzelte el ezt a háborút, hogy itt majd berlin fogják bombázni. Hát mit képzelnek ezek? Na hát akkor mi majd lebombázunk Londont. Állítólag ez Churchillnek az emlékirataiból derül ki, már csak két napra való hadianyag volt, ha még két napon keresztül tart a hadianyagraktárak és repülőterek bombázása a, a Luftwaffe részéről, akkor az angol repülők már nem tudtak volna felszállni. Tehát elmondhatjuk, hogy a, hogy a brit hadseregnek két napra való tartaléka volt, amikor Hitler úgy döntött, hogy akkor hagyjuk a hadi anyagkészleteknek a bombázását, és inkább a civil lakosságra koncentráljunk. Na, ez a náci ideológia. Erről, erről ez egyébként ez er, és, és az az érdekes, hogy erről a tényről. Önpusztító. Önpusztító. Erről a tényről összesen két ember tudott. Tehát összesen két ember tudta azt, hogy még két napra való hadi van, és Churchill nem tartozott ezek közé a két ember közé. Hát egész Nagy-Britanniában két ember tudott erről. Azt hiszem, hogy ez, ez benne van valahogy bele van kódolva Hitlernek a személyiségébe, hogy ilyen módon érdemes harcolni. Ö, nem, nem, nem annyira Hitler személyiség. Én nem hiszek abba egyébként, hogy, hogy egyetlen ember eldönt ilyen történelmi dolgokat. Hát Németországban ez így történt. Ö, hát nézd, azért, szerintem a társadalom kitermelt volna egy másik Hitler. Tehát Hát, voltak még ott ilyen figurák, a Hitler körüli emberek is ilyen hasonló, ilyen paranoid skizofrén, meg egyebek, tehát azért Hessről tudni, hogy ezért skizoid volt, akkor ugye hát ott volt még a... Mindegy, most nem menjünk végig a náci vezérkaron, tehát hogy is mondjam, ilyen elmebeteg bűnözőknek a, az egész garnitúrája. Tehát itt maga a náci ideológia, mint olyan szerintem egy elmebeteg képződmény. Egy elmebeteg képződény, ami pusztító és önpusztító is egyben. Kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves SMS-író, Einstein nem dolgozott Los Alamosban, történelemhamisítók. Egy nem senki nem ]ket. mondta. Senki nem mondta, hogy Los Persze, Alamosban dolgozott, csak azt talál, arról talán még nem hallottál, kedves SMS-író, hogy bizony a Amerikaiaknak nagyon nagy problémát okozott, mert hogy ugye más, más úton próbálták megtalálni a, az atombombát, mint a németek. A németek azok nehéz vízzel próbálkoztak, az amerikaiak pedig a kritikus tömeget mutatták, és ezt a bizonyos kritikus tömeget egész Amerikában senki nem tudta kiszámítani, és akkor ekkor kapott erre megbízást Albert Einstein. Aki a kongresszus előtt olvasta föl, az egy nagyon híres felvétel is. Albert Két viselők előtt Einstein fölolvasta, és tudta, hogy ennek mi lesz a eredmény. Pontosan, az pontosan tudhatta. Albert Einstein dolgozta ki a kritikus tömeget. Amely nem élkül, Los Alamosban. És nem Los Alamosban. <gül> Enélkül nem jött volna létre az atombomba. Tehát, az, amit talán nem tudtál, kedves SMS író, hogy az atombomba egyik atya maga Albert Einstein volt. Berlinben csak azzal foglalkoznak, hogy újabb új neveket találjanak. Mit is mondod? Ez kozán, és nyomorék. De azért egy részeges nyomorékhoz képest jól befűtött nekünk. Mégis, majd térdre kényszerítjük. Szent meggyőződésem. Na, ide hallgasson, okostóni. Még meg se rogyant. Kíváncsi vagyok, hány hajója jut most át. Pont most. Még mélytőlünk, és nézzük a plafont. Hol vannak a repülőink? A felderítés, Göring úr. Az ellenségnek mind megvan. Nálunk meg egyre inkább csak a szócsatákra jut pénz. Szájhősök, csupa szájhős. Mindegyik. Gyerünk, jegyezze fel. Vegye be a hősé osztályba. A propaganda osztály örülne. Zenét akarok. A Hitler bajtás feltehetne egy lemezt. Hm? A tipareri -e dalt, ha kérhetném. <gül> Itt azért tudni kell, hogy ki között zajlott a párbeszéd. Egyetlen ember volt a hajón, azaz a tenger alatt járón, aki borotválkozott, ez pedig a náci komisszár, a, po a politikai tiszt. A, a végén azért ő is lelazul és kibújik ebből a náci szerepből, és akkor már ő se borotválkozik, és francia sanzonokat hallgat. Ö és De ő az egyetlen náci a hajón. Akit próbálta védeni a úgymond a, birodalom, a birodalmi ideológiai mundérbecsület. De ott a hajón ennek sok értelme nincsen? Így van, és jól nézték, és kicsit szivatták is, de hát végén már ő jó gyerek lett Náci <gül> létére. Igazá igazából a katonák a halálban egyesülnek. Ezt, ezt ezek a filmek nagyon jól mutatják a Sztálingrád is egyébként. Abszolút, abszolút, egyébként tényleg micsoda érdekes párhuzam, nem? Tehát, hogy nyugat az a végtelen tenger, ami ott a koporsó A tenger volt a koporsó, illetve a konkrét koporsó az a tenger alatt járó volt, de hát a, a tenger végtelenségébe és Ezt a film teljesen előhozad a nagyon-nagyon zártságot, és, és a körülötte levő végtelen, hiszen érdekes élmények, élményeket hoz elő az emberből, a nézőből. A Stalingrád, az kelet, az pedig a végtelen pusztaságok, a végtelensíkságok. Egyszerűen a, a harmadik birodalom a két végtelenbe pusztult bele. A két végtelen közö, közti harapófogóba került bele <hállt> arról, Robi, mi volt ez a szám, amit most hallottunk, <gül> <gül> és ez itt a... kacaráztunk rajta? Ez az U19 nevű <gül> német bandának a feldolgozása volt a filmzenéjéből. <gül> <gül> ha ezt nem tudná valaki. <gül> Igen. Na most, nem tudom, hogy ha láttátok ezeket a filmeket, akár a Sztálingrádot, akár a tenger járót, de ez az van a egy közös filmekre is igaz. Van, van bennük egy nagyon közös vonás, hogy a háború, háborús front az bizony nem csak a németek és az angolok vagy a németek és az oroszok vagy a németek és az amerikaiak között húzódik hanem egy nagyon erőteljes front húzódik a közkatonák és a tisztek között és hogy Rejtet valójában és hogy valójában, bizony, és hogy valójában az átlagos katona sokkal jobban utálja a saját tisztjeit akik a halálba küldik őket és akik úgy báboznak velük ahogyan mondjuk a, a parasztokkal szokás a saktáblán Mint az ellenséget, mert hogy az ellenség igazából ugyanolyan közkatonákból áll, mint ő, megöli, ha arról van szó, meg meg is hal, ha arról van De szó. De a tiszt meg zabálja a kaviárt, meg a mákos bejblit. A rohadék anyját, ja. És, ez, és a Stalingrad című filmben milyen gyönyörű, amikor megtalálják azt, a, azt az élelmiszerraktárat. ahol meg is veszik magukat pár napra, még mielőtt meghalnának lemezeket hallgatni, meg kaviárt zabálni, meg pesgőt vedelni, meg nőket kefélni. Ennyibe, ennyibe. Ennyi. Szóval szörnyű, szóval szörnyű, nyomasztó. Nagyon kemények vagytok, honnan kapartátok elő ezt a múzsikát, kérdezi a kedves esemesírók. Hát igen, az emlékezetünknek, aki a tárházából... Kincses ezt, igen, igen, igen, igen, ahova a tisztek mennek, kitették az ilyen zenéket. Szóval a, a Dust is megtörténik ez, amikor a, a tenger alatt járón elkapart, vagy hogy is mondjam, abból a bűzös patkányodóból néhány órára előmászó Legénység, Spanyolországba találkozik a német tisztekkel. Spanyolországba akik, ezt mondjuk el. Akik Mákos Beiglivel zabáltak. A semleges területen egy követségi fogadáson Hogy, a lerongyolódott, szerencsétlen, nyomorult tenger alatt járósokat na, ilyen. ilyen. Kikent-kikent-kikent főtisztekkel. Ki, ki, ki, ki főtisztekkel találkoznak. És, és, és mennyire akkora... megalázó, az döbbenetes. Üdvözlöm a vízelfedélzetén. Parancsnok úr, egy ős, valóban lenyűgöző. Nos, uraim, végre itt vannak a mélység hősei, a szürke farkasok. Eljöttek ide szerény bárkánkra. Úgy mondd, Amint látja parancsnok, felkészültünk a fogadásukra a szerény, de jó a konyhánk. Hazai ízek. Úgy mondd, friss kenyér, sütemény a hajó pékségből. Hasalja, friss kolbász, gondolom a mai vágás. Nos, meséljen nekünk. El se hiszi, milyen kíváncsian várja. Ne higgyen a szemének, itt sem minden fenékig tejfel. Olaj van, bőven. Élelmiszer is, de a torpedó hiányzik. Nehéz hozzájutni, de majd megoldjuk. Víjós bejözi. Hmm. Mondja csak, hány hajót sülyeztettel, árulja el. Majd kitalálom. Na, pesgő, milyen figyelmetlen vagyok. Tessék! Uraim! A maguk egészségére. A büszkeségeinkre. Ígyünk a német csoda fegyverre. És hőn szeretet fő... igen, nem vagyunk otthon. Érti, mire gondolok. Ígyünk! Uraim csírió! Egészségére. Egészség. Egészség. Egészség. Na, egy nagyon tipp típus szöveget hallhattunk, egy típus figurától. Mennyire üresen csengenek ezek a szavak, mennyire fogalma nincsenek az emberek, hogy miről beszél, hogy itt vannak a szürke farkasok, a mélység, hősei. Egy valamit azért el kell mondani a hallgatóknak, aki nem látta ezt a filmet. Először az öreg követségi tiszt, aki ezeket a ostoba ripacs, pátoszal nyakonöntött közhelyeket és frázisokat mondja, az, az azt hiszi, hogy a politikai tiszt a parancsnok Mert az van még viszonylag megborotválkozó. Meg egyáruhában. <gül> Meggyilkolásban egy lóver van. És ilyen leszakadt az igazi parancsnok. Igen. Nem, hát igazából azon a tengeralattjárón olyan az élet, mintha az időben visszautaznál valami is sötét középkorra. Tudod, milyen? Olyan, mint, a, mint az, az olyan science fiction ahol a jövő az borzasztóan leszakadt, de mégis van valami csúcs technika, de olyan nagyon szegényes. Ilyen körülmények mad megs, ugye? Ilyen atomháború utáni lesz a törzsi társadalmak, a modern technikai civilizáció vívmányai. És valahol az indián kultúra közti átmenetben. Igen, igen, igen, igen, valami ilyesmi történik, valami ilyesmi az élet, és ilyesmi a technikai felszereltség a tenger alatjáron. Olyan, mint az ezer éves sólyom a Star Wars-ban. Tehát, hogy így igazából ő, ő tud ő a fénysebességgel repülni, de hogyha nem megy, akkor oda kell csapni kétszerököllel, és akkor, ha nagyon-nagyon megrúgdosod, akkor persze megy az jól, csak, csak hát valahogy zötyög lötyög benne valami. Tehát, hogy ilyen ez az egész tenger alatjáró. igazából egy koporsó folyamatosan halára ítélve érzed magad benne. Főleg, amikor 280 méter mélyen megül egy homokpadon, ő, holott az egész csak 240 méterig, és csak 240 benne, méterig a Magyarán A halál és feltámadás jelenet is van benne. Úgyhogy nézzétek meg, ha igen rosszul akarjátok érezni magatokat a szónak a legnemesebb értelmében, és, és a végén is a vágytok, és a végén jön a csattanó, így van, annyi értékeljük? adok. Mi 7-es? 7-es. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek amivel folytatjuk. Az egy különleges filmcse, nekem a szívem csücske, egy ritka pocsék film, de vannak bizonyos er erényei, ami miatt azért mégsem kihagyható. Ezt a filmet az amerikaiak pár évvel ezelőtt a 20. század, három, vagy nem is tudom, tíz, nem tudom, valahány legjobb filmje között szava, közé szavazták nevetséges. be. De ez úgy az amerikaiak ízlése. Hát igen, ez azt mutatja. De ez. ott is azért szerintem nem a jó ízlésű embereket kérdezték meg. Steven Spielberg ö, víziója a háborúról. Ez a Ryan közlegény megmentése című szuperprodukció 162 percen keresztül, még 1998-ból, tehát egy 11 éves már 11 éves filmről van szó. Ez. Vannak erényei, és vannak nagyon súlyos, gyakorlatilag már már megbocsáthatatlan hibái, és ezeket fogjuk most szépen sorra venni. A, e, a jóval vagy a rosszal kezdjük? Hát kezdjük talán a rosszal. E, <laughs> Az alapkoncepció jó. valami nevetséges, hogy egyáltalán előforduljon olyan, hogy egy, egy közlegénynek, akinek meghal. három három fivére meghal, annak. El, elbocsájtást engedélyeznek a háborúból, sőt, egy komplet nyolcfős osztagot küldenek érte. Egy kvázi komandót, hogy megmentjék. Ez, ez az ez én számomra egy, hogy mondjam, egy hátborzongató hazugság. Önmagában. Önmagában. Aztán. Ö, az Tehát az, önmagában hitelteleníti a filmet. Igen. hogy de... Innentől kezdve én már ezt a filmet nem tudom szeretni. De vannak itt még nagyon súlyos problémák. Például a vége. Meg az eleje. 5 liter nyálat megtermel. Két uh, óra alatt. A film. Szóval ez az a film, amit nehéz uh, komolyan venni. Én igazából azt érzem, hogy szórakozom már a rendező valaki mással lehetőleg, de nevelem, hogy hogyha szabad kérnem. Ennek ellenére vannak a filmnek tagadhatatlan erényei. Ilyen például a, a jelenet. Az a csatajelenet a partra a filmnek az elején mintegy negyed órán keresztül folyik a vér, ahogy megmutatják azt, hogy így igazából ez a második világháború ö, Európai frontjának az egyetlen, igazán véres csatája, amiben az amerikaiak részt vettek. Tehát, hogy igazából a partraszállás volt az egyetlen olyan hadművelet, ahol Európában az amerikaiak a második világháború során sok embert veszítettek. És egyben ez az ő nagy szenvedés történt. Igen, is. ez az ő nagy szenvedés történetük miért Ez az ő stálingrádjuk. Jó de, jó de miért? mert a németek erőinek a 95%-a keleten volt lekötve. Tehát ez is egy olyan hazugság, amit az amerikai amerikai propaganda gépezet gerjeszt a világ népeiben, hogy az a második világháború az bármilyen téren a nyug nyugati fronton dölt el. Szó sincsen róla. Ami a nyugati fronton zajlott, az egy reneszansz háború volt. Vagy hogy fogalmazhatnék egy, egy Egy vicc. Már a reneszánsz háború alatt azt érted, hogy a azért, kondot kérik, meg ezek. valamiért valami ilyesmi. emberek bohóckodása a, volt a nyugati igen. front, a keleti fronthoz képest. Hát Párizs oda. nem volt véres, az biztos. A keleti front, okay. Pári, Párizsban gyakorlatilag nem pusztult semmi. Na, mielőtt egyébként folytatod, hogy mennyire ócska, ripacs, hazug ez az egész, amikor volt a 2001. szeptember 11 És, és az egész magyar sajtó a szélsőjobboldali sajtó kivételével ez egy más kérdés ö, teljesen oda volt meg vissza ö, egymás után jött ez a duma hogy ha nincsenek az amerikaiak akkor a németek megnyeri Most. ugyanezt hallgattam gyerekkoromban a ruszkikról, ha nincs a szovjetunió akkor, akkor, akkor a Hitler megnyeri a háborúzást, ugyanezt a toposzt ugyanebbe a csatlós államba, aminek a neve Magyarország, itt a gyarmatokon ezt lenyomták, Igen, és, és a... ez egybe esik azzal, amikor a Ryan Közleg... Nagyjából. Igen, csak azért vannak történelmi tények. Tehát, amit a búsi időkben mondtak túl azon, hogy az is egy propaganda volt, annak ellenére történelmi. Milágos, az volt... De én nem abból a szempontból mondtam, hanem a magyarországi szolgaszellem. A szervilizmusnak az attitűdjét próbáltam fölvillantani egy picikét. Hogy miért duplán guztustalan mondjuk egy Ryan közlegény megmentése? Nem csak szimplán, mert egy jó ízlésű amerikainak szimplán, egy Tehát... magyarnak duplán. Érted, amit mondok? Én értem. Ami a nyugati fronton zajlott, az egy. Az egy rokokó háború volt, akkor nem reneszánsz mondok. Tehát, ja. hogy, ért ja. hogy, hogy ért értem én, értésére mondasz. adjam a kedves hallgatónak, hogy az a háború karikatúrája volt. Tehát a keleti fronton dőlt el a második világháború, ezt mindenki vegye tudomásul. A második világháború Moszkva alatt, Leningrád alatt és Stalingrad alatt dőlt el. Ha tetszik, ha nem, az amerikaiak ne felejtsük el. 1944 júniusában szálltak partra Európában. Akkor, amikor már a kérdés nem az volt, hogy a második világháborút kinyeri, mert már eldölt, hogy a második világháborút Stálin nyeri, hanem pusztán és kizárólag csak azért, hogy egész Európa ne legyen már Staliné, legalább mentsék, ami menthető, és mondjuk Európának a nyugati felét, azt próbálják már meg megőrizni piaci társadalmaknak, és ne engedjék át a bolsevikoknak. Ezért zajlott ez a háború. Tehát ez a háború nyugati fronton, ha tetszik, ha nem, nem a németek ellen zajlott, hanem a bolsi ellen zajlott, a bolsitérhódítás ellen zajlott. Ezzel mindenki legyen tisztában. Tehát itt szó nincsen arról, hogy a nyugati front arról szólt volna, hogy legyőzik-e Hitlert vagy sem. Amikor a nyugati frontot megnyitották a szövetségesek, a nyugati szövetségesek, a britek és az amerikaiak, addigra az európai háború már eldölt nem azt állítom, hogy már nem volt háború, azt állítom, hogy már eldőlt a háború. Na, ez jó kis beszéd volt, de lehetne van. akár programbeszéd, és térjünk vissza a filmhez. Térjünk vissza a filmhez, amely, és ezt erősítsük meg újra a kedves hallgatók fejében, nem a amerikaiaknak a náci németországgal való leszámolásáról szól, hanem elsőrendűen arról, hogy Európának egy részében azért őrizzék meg a kapitalizmust, és ne legyen már bolsevizmus egészen. Ja, Európában. Én azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy ez a film arról szól, hogy az amerikaiak hogy imádják saját magukat. Hogy az amerikaiak hogy imádják szegény Ryan közlegényt, akinek három fivére is elesett. És hogy szeretik azt az anyát, azt az elárvult anyát, aki várja haza a gyerekeit, de hiába. Ez a legnagyobb fokú hazugság a háborúról, ami, egy, ami semmi másról nem szól, mint hogy az embereket gyakorlatilag számlálatlanul öntig zúdítják bele a húsdarálóba. Erről szól a háború, és nem arról, hogy Ryan közlegény életének bármiféle értéke lenne. Ez a legnagyobb hazugság, a legnagyobb hamisítás, ami elképzelhető a filmvásznon, amit Steven Spielberg megcsinált velünk 1998-ban. Ezredes úr, szeretnék mutatni valamit. Igen. Ők ketten Normandiában estek el. Ő itt Omaha Beach-nél. Sean Ryan. Ő meg jutálnál. Peter Ryan. Őt múlt héten ölték meg Új Géneában. Daniel Ryan. Ők hárman fivérek, uram. Most tudtam meg, hogy ma délután kapja meg az anyjuk, mint három táviratot. Ez nem minden. A negyedik fivér a legifjabb, a 101-es Ejtelnyes Egységgel ugrott a parcoszállás előtti éjjel. Valahol Normandiában van. Életben van? Nem tudjuk. Na jó, hát akkor tartsunk egy kis szemlét arról, hogy mik a filmnek az erényei és mik a filmnek a bűnei, mik a filmnek a hibái. Na, mondjunk egy erényt. Az első jelenet, ugye az a nagyon-nagyon híres, mindenki által kedvelt, egyébként még általam is, ha elvonatkoztatok magától a filmtől, a partaszállási jelenet. Az kiváló. És abban van egyébként egyetlen egy igaz, ritka ebben a filmben, és egyébként Spilbertől ritka az igaz, őszinte, hogy mondjam, igazmondás. Van, van egy jelenet, amikor a némete. A, a, az Az életben maradt németeket a bunkerből kitessékelik és lövik ott helybe. Az ha, egy nagyon kemény. egy nagyon kemény. Jó, de hát az nem, az, is csoda. Az, az nem is csoda és az ott az áll Ami tévedés viszont, és ebben egyébként teljesen igazad van. Tehát az, aki azt az első jelenetet látja, fontos tudni, hogy 22 percet kell várni az első német katona feltűnésére. Tehát úgy látjuk meg az első német katonát, hogy már meghalt, mit tudom én legalább 500 amerikai katona a szemünk láttára, és akkor meglátjuk az első németet. Tehát, hogy ők, ők, ők ott a bunkerból lőnek. Ami, ami a nagy tévedés mert ezekről is szót kell ejtenünk. Az például Miller századosnak a személye. Tehát ebből a Tom Hanksből azt a Miller százados csinálni, aki olyan legendás a katonái körében, akit el, elesett katonák testrészeiből raktak össze, és 300 dollárba, dollárnál tart a fogadás, hogy vajon mi lehetett ő a háború előtt, tehát azt a legendás hős katona, aki, akiben mindenki bízik, és akire mindenki rámerik. Már nevi, hogy ez is hazugság. Az... Egyrészt igen, másrészt pedig Tom Hanksből ezt a figurát csinálni. Teljes tévedés. Tudjuk látjuk, hogy Steven Spielberg vallásosan hisz Tom Hanksben, pont ugye ahogy Tom Cruiseban is vallásosan hisz, nagyon hisz ezekben a tomokban, teljesen értelmetlenül és alaptalanul, de Tom Hanksből Miller századost csinálni a legnagyobb tévedés ez a Tom Hanks, ez az érzékeny városi szerelmes fickó, aki, nem tudja, én, Meg ryan nagyon szerelmes és e-maileket váltanak, arra tök altalmas. Na, na volt ő gangster is. De milyen? Na jó, hagyjuk, hagyjuk, hagyjuk. Tehát, hogy e ezt Tom Hanksből csinálni, ezt a figurát, nem tudok hinni benne. Tehát nem tudok hinni abban, hogy Tom Hanks az a figura, aki akinek a aki elesett, elesett katonák testrészeiből raktak össze. Tehát nem, nem, ő nem az. Tehát tök alkalmatlan, és ezt Spielbergnek is látnia kellett volna. Akkor, ami a bődületes hazugság és a guztustalanság, hogy amikor megtalálják Ryan közlegényt, akkor ugye ez a, ez a Ryan... Nem akar visszamenni. Ez nem akar visszamenni. De nem ám. Mert ő akkor a hős. Meddémon. démon! Azt mondja, hogy miért én? Miért pont én? Ez nem igazság. Holott ez a csávó, aki pontosan tudja, hogy miről szól a háború, és már számos bajtársa elesett mellette, látja, látnia kéne azt, hogy egy pokfonálon függ az élete, és hogy bármelyik pillanatban. És meghal, ráadásul meghal, nem ha... a saját földjét védi, hanem idegenbe van még a tetejében. Tehát, hogy mondjam, tehát egy orosz partizán csoporttól ezt még elhiszem, amikor ott a falut kiirtották a németek, Belorusszába, ugye csecsemőket dobáltak, kutakat dobtak tele izé kinyírt csecsemőkkel, meg meg hasonlók történtek, 600 valahány bielorusz falut égettek föl a németek a lakosaival, ott elhiszem hogy valaki nem akar utána hazamenni, vagy mit tudom én. Noha ott is voltak ennek dacára kollaboránsok. De hogy egy amerikai csávó oda jön, meghal mindenki el, egy, francia, egy, idegen, és egy francia városban. Egy francia városban nem akar hazamenni. És ő nem akar hazamenni, hanem azt mondja, hogy miért én? Ez nem igazság. Ez, maradok és megvédem a hidat. Ez egyébként rendes klasszikus nacionalista film az utolsó, igazi, régi típusú nacionalista filmek egyik. Mocskos hazugság. Amerikában van igazán nacionalizmus. Amiről fontos még szót ejteni. Zajlik az a kézítusa, a között a német között és a között a zsidó amerikai Na, között. Ez meg, meg megint nem tetszett nekem, ahogy összeválogatja a csapatot. Tehát olyan, olyan, olyan kollekció íze van az egésznek. Kell benne lenni egy zsidónak. Természetesen. Nyilván az inspirációt két dolog adhatta. Az egyik az, hogyha azt a híres normandiai temetőt látjuk, ahol ott vannak a fakeresztek, van egy nagy Dávid csillag is köztük. Tehát lehet, és hogy jól ez, meg van mutatva. És jól van, meg van mutatva, és lehet, hogy ez adta az inspiráció, tanítom azonban, hogy inkább az amerikai PC adta Persze, meg az igazi egyértelmű, inspirációt egyértelmű, arra, hogy jó, Ennek egy -a zsidó katonának ott kell lenni. Ennek Spielberg a legnagyobb kapja, <kül> Ezt tudni kell. Ez egy, egy, egy, egy térképész, aki bekerül ebbe a, ebbe a csoportba, Appen, Appen tizedás. Olyasfajta kívülálló, mint a... Mint a tévénéző. Mint a tévében nem azt akarom mondani az előző filmnek a tenger alatt járónak az újságírója. Igen, igen, pont olyan kívülálló, akit azért helyeznek be a cselekménybe, hogy valakivel azonosulni tudjál. Tehát, hogy lássad azt, hogy itt van valaki, aki még nem vett részt csatában, aki csak alapkiképzést kapott, és aki aztán a film végi csatában úgy remeg a térde, hogy három lépést kéne megtennie, hogy megmenthesse a bajtársát, de nem. De nem tudja nem megtenni. menti, meg. Nem bírja megtenni, jába. mert egyébként abban. A... Ab, tehát... abba viszont van valami ö, hitelesség. Én jó, ha van nem... is van hitelesség, ahogyan ha... a két Nem, ahogy lebénul. Tehát a gyávolságot az nem Igen, az is erős, és ahogyan a kézítusa zajlik, és az az intimitás megtörténik a német katona, és az amerikai katona, vagyis a zsidó, ahogy szúrja bele a kést. Olyan, mint egy szeretkezés. Szörnyű egyébként. De az egy erős pillanat. És azért nem tagadhatjuk le, hogy ez a Spielberg Ez egy jó, kifejezetten jó adottságokkal rendelkező, de borzasztóan rossz ízlésű rendező. Tehetséges, tehetséges. tehetséges. Erről szó, hogy egy szuper tehetséges, a pár borzasztó bajtol, rossz izlésű. A párbajtól eljutott idáig. Sajnos. Hosszú útja volt. Egyébként tetten érhetők a zűlésnek és a már szellemi értembe vett elajasodásnak a stációi. Aztán van az a jelenet, ahol leomlik a fal. Arra emlékszel, hogy leomlik a fal, és egy osztag német szemben áll, egy osztag amerikaival, és üvöltenek egymásra, és kölcsönösen azt üvöltik, hogy le a fegyvert, le a fegyvert, és egy, egy lélektani szituáció alakul ki abban a pillanatban, hogy kihúzza meg először a ravaszt, az amerikaiak kezdenek el először lőni, és lemészárolják a németeket. De ott, ott minden pillanat éveket jelent. Tehát, hogy az egy Nagyon erős pillanat. Tehát, hogy ja, ja, ja. Spielberg mester is nagyon-nagyon jól bánik ezekkel, csak valahogy nagyon-nagyon rossz kontextusba helyezte őket. Így van. Kaptunk egy érdekes SMS-t filmkapcsán. Sziasztok, tudtommal a Ryan megtörtént eseményeken alapul magam is meglepődtem. Természetesen arra gondolok, hogy 8 katonát a közlegény után küldtek. Tudod mit? Lehetséges. Ö, lehetséges, hogy megtörtént. Engem ez sem érdekel. Lehetséges, hogy volt egy ilyen eset, hogy 8 katonát tényleg egy közlegény után küldtek, hogy küldje haza, mert meghaltak a fivérei. De nem érdekel, mert Még ha ez meg is történt, és volt egy ilyen eset, a háború akkor sem erről szól, és nem ez a sztori az, ami reprezentálja a háborút, és Spielberg meg ezt hazudja a háborúról nekünk. Úgyhogy nem érdekel a sztori, nem érdekel, hogy megtörtént-e semmi alapul-e, mert ha volt is egy ilyen eset, ez nem a háború, és nem ezt szeretném, hogy gondolják a háborúról azok, akik a, a, a népszerű és nagyköltségvetésű filmeket megnézik, vagyis a emberek többsége, márpedig Spielberg ezt hazudja a háborúról. De ez most nem a kedves SMS írónak számít. Ányuk, letolásként nagyon köszönjük, hogy megírta ezt az infót. Persze, persze, persze, köszönjük, de nem érdekel minket. Van itt egy levél. Egy bizonyos Mrs. Bigsby-nek írták még régen. Figyeljenek! Kedves asszonyom, a hadügyminisztériumban megmutatták nekem Massachusetts főhad beszámolóját, melyben az áll, hogy az ön öt fia hősi halált halt a harcmezőn. Érzem, mennyire gyarló és meddő bármi szó, mely megkísérelni enyhíteni gyászát ebben a szörnyű csapásban. Csekély a vigasz, mit a köztársaság hálája nyújthat, melyért a fiai feláldozták életüket. Imádkozom, hogy mennyei atyánk enyhítse emésztő bánatát, csak a szeretett elhunytak emlékét hagyja meg, és... A fenkölt büszkeséget, amiért a legértékesebbet áldozta fel a szabadság oltárán. Őszinte és tisztelet teljes híve, Abraham Lincoln. Az a fiú él. Küldünk valakit, hogy találja meg. Kimenekítjük onnan. Mindenképp. Igen, uram, igen, uram a belem kifordul a háborús pátosztól. Ettől, hogy a háborút valami fenköltnek, valami nemesnek, valami nagyszerűnek próbálja beállítani ez a rendező. Undorodom ettől, és hányok ettől. Egyébként én, nekem vannak olyan háborús filmek, ahol ö, katarzis érzésem van a brutális csata jeleneteknél, a vérszag és egyéb dolgok. Hát figyelj, az, az iszonyú katartikus lehet mondjuk szét földgyújtani egy várost, és lemészárolni annak a lakosságát. De ezt a fenköltnek érzed? Nem. Tehát, ez, szerintem inkább aljas. Mámo, meg van máljas. Persze nevezhető ez így. Hát az ősi ösztönök nem. Az az undorító egyébként, én értem, most kicsit szivattalak, az az undorító, amikor ezt a, ezzel az ízérnivel takonya a nyakon öntik az egészet. Az az undorító. Ö de vannak erős pillanatok. Ott van például az, amikor, amikor keresik a, a dögcédulák között a Ryan-nek a dögcéduláját, reméldve, hogy már meghalt, és nem kell kihozni. <gül> és akkor ez, ott, ez, ez egy jó ötlet igen, egyébként. Igen, és akkor ott jönnek az újoncok És akkor így így, így, így Hát két marokra szórják ki a, a, a dögcédulákat cédulákat, és az újoncok meg így nézik, hogy Úristen. És akkor így, így szól az appen, hogy, hogy pakoljátok már el, hát ez nem Póker <hállal> És akkor így de így látszik, látszik ott jönne, jönnek el a, a, a, az újoncok, és így látják, és így mindegyiknek az arcára fagy a rettegés, hogy úristen, itt, itt, itt ilyen nagy kanállal mérik a halált, hogy ezt jelenti a háború, tehát, hogy így látják azt a, azt a töménytelen mennyiségű dögcédulát cédulát. És mindegyik mögött egy ember. Tehát vannak itt nagyon erős pillanatok. tehát hogy így, így, És ilyenkor fáj az embernek egy rossz film, amikor látja, hogy lehetett volna akár jó is. Ez a egy... nagyon jó. Igen, igen. Nagyon igen. jó jelenetek vannak benne. Egyébként erről nekem ma jutott eszembe a szakasz, ott is megérkezik az önként bevonuló újonc, és látja, hogy a holtesteket fekete zsákokba pakolják. Ja, de az is gustustal, amikor Ryannek mondják, hogy Ryan, mi az, hogy nem mész haza, most azonnal szeded a szucucodat, és indulsz. Két bajtársunk is meghalt, amíg keresztünk téged, és akkor rájön azt kérdezi, hogy mi volt a nevük? véd és kapárszó. És akkor így ízlelgeti az, a neveket. Véd, kapárszó. Mint hogyha ezek a nevek, ezek így mondanának neki valamit, hát azt se tudja, hogy kicsoda. De én, én ezt látnám, hogy az én bajtársam elesett, és akkor itt ez a senkiházi van idegen, itt, itt ízlelgeti a nevét Jó, a szájába, hogy igen, rohadtul pofán vágnám. Mit képzelsz te? Tehát, így, és, e, és ezek a pillanatok, ezek ilyen, ilyen, nagy, ilyen nagyszabásúnak és ilyen nemesnek vannak beállítva. Tehát, ilyen, ennyire rossz ízlésű, ennyire tulajdonképpen, tulajdonképpen zseniális pillanat pillanatok váltakoznak infernálisan pocsék pillanatokkal. Igen, igen, igen, igen, a igen. szélsőségek filmje. Egészen kezdem megkedvelni ezt a Ryan közlegét. Egészen kezdek undorodni tőle. <gül> Ma itt van velem a családom. Ők akartak eljönni. Hogy őszinte legyek, nem tudtam, milyen érzés lesz újra itt. Minden nap eszembe jut, amit aznap ott a hídon mondott. Próbáltam helyesen élni az életem. Remélem, sikerült, hogy legalább az ön szemében méltó voltam mindarról, amit értem, tettek. James! mondtad, hogy helyesen éltem. Hogyan? Mondd, hogy jó ember vagyok. Az vagy. Itt ez a megható sírós melodráma, ami annak idején még annyira jól működött a, a Schindler listájának a végén, és ott tényleg meg. Nekem hatod. már ott de, de azon meg lehet hatódni. Már ott is nem. Nem tudsz meghatódni nem azon, hogy, a, hogy, a, hogy az az autó az még Sz három ember az életelhet. Nem nem, nem, hazugnak éreztem már ott is ezt ö, hatványozottam. No, tehát ez a szeretlek mama, én is szeretlek. Igen, de itt viszont nem működik, tehát egyszerűen nem működik. Tehát itt ez a meghatósírós melodráma, ez egy kicsorbult tőr a Spielbergnek a kezében. Tehát, hogy így próbált újra ugyanazal operálni, de nem hogy sírni nem lehet rajta, vagy meghatódni nem lehet rajta, vagy elérzékenyülni. Röj feltélni sem lehet egy sem. Szóval, hogy ez a film ez szerintem Egy rettentő nagy kudarc, és éppen az erényeim miatt. Éppen az erényei miatt, mert számos lehetőséget hordoz, és ezek nem valósulnak. Hanyas? Négyes. Hármas. Vétel, vétel. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Na hát, most, hogy elemésztettük Ryan közlegényt, következik az Anti Ryan közlegény, vagyis Ryan közlegény temetése. Az, az a film, ami szerintem szembenéz a háború valódi arcával. És ez pedig a Kelly hősei. Ez pedig a Kelly hősei. Hadd olvassak fel egy SMS-t. Szevasztok! Szerintem az öt legjobb háborús film közt van a Kelly hősei. Ti meg meg sem említitek. Ezzel jöttünk ide, hogy ezt adjuk utoljára Drága négy közül. kedves SMS író, minden kívánságod így teljesüljön. A Kelly hőseivel zárjuk ezt az adást. A Kelly hősei egy háborús vígjáték, és a Kelly hősei az amely felmutatja számotokra, hogy milyen is valóban a háború, hogy mi is a háború az, amiről valóban szól. De ugyanakkor nincs benne az a, az, az iszonyat és borzalom, hisz vígjátékról van szó. De azért halnak meg bajtársak benne. Hát oké, okay, de azért... Van benne gyász, és van benne, van benne halál, és vannak benne áldozatok. Tehát azért szó sincs arról, hogy egy olyan vígjáték lenne, ahol így mindenki tök happy, és mindenki a végén tök, tökre örül, hanem persze, persze happy end. De vannak áldozatok, vannak olyanok, akik elhullanak. A háború valójában micsoda? Lássuk be, hogy a háború egy gigantikus üzlet. Csak nem a közkatonának, hanem a, hanem a fejeseknek. Politikusoknak. az politikusoknak. A politikusoknak, meg a főtiszteknek. Ö, nem, nem, nem. Elsősorban gazdasági embereknek. Elsősorban gazdasági embereknek. embereknek. Másrészt meg, nem, de nem csak a pénzről szól, hanem a hatalomról. Arról van szó, hogy felosztják a világot újra, meg újra, meg újra, és ilyenkor a társadalmat azt besorozzák és őket darálják be a húsdarálóba, tulajdonképpen úgy kezelik, mint a saktáblán a parasztokat, beáldozzák őket egyenként, és akkor vannak, a, vannak olyanok, akik már Már érnek egy, egy futót, vannak olyanok, akik már érnek egy bástyát, de tulajdonképpen feláldozhatóak ők mind. Ezeknek a hatalmi játékoknak az oltárán. Igazából a politikusok azok, akik a, a sakfigurákat tologatják, a sakfigurák azok pedig a közkatonák. Itt erről van szó, ez a háború. És akkor van néhány katona, amely úgy dönt, hogy mostantól kezdve nem leszünk bábok a saktablán, hanem mostantól kezdve sakjátékosok leszünk, és nyerni fogunk. Mi is tehát mi is ki fogjuk venni a részünket ebből a gigantikus nagy bizniszből, ami a háború. És ő Kelly. Kelly, aki úgy dönt, hogy fogja az osztagát és gazdaggá teszi. Ez a Kelly hősei. Mondtam, hogy ne csináld Kelly, vagy mehetsz a francba. Ha engem áthelyeztetsz, áthelyeztetheted az egész szakaszt. Azt mondtam, hagyd ki a fiúkat! Ez örök, Joe. Kelly pontosan kiszámított mindent. Téged kihívott ide. Kelly! De Joe, ez ilyen potya ügy. 16 hever és minket vár. Elmondta, hogy az ellenség háta mögött? Elmondtam. És, hogy a német vonalat hogy lehet áttörni és megtenni 30 mérföldet Clermontigan? Nekem is mondd el! Joe, hidd el, hogy nagyon jól kitervelete. Nem érted, hogy ez a halálba visz benneteket? Most talán nem ott vagyunk, havi 50 dollárért. Hogy viszony? Ha meghaltok, mit értek a nagy dohányjal? Az se veszélyesebb, mint amit a partra szállás óta csinálunk. Azt nem lehetett nem csinálni. Ezt lehet. Három nap múlva úgyis az első vonalban leszünk. Most legalább magunkért megyünk. Kelly páncélos támogatást is szerzett. Milyen páncélos? Három Sherman, a 321 esektől. A parancsnok? Prima az egész legénység. karantálok értük. Te hallgass, te kúfár, mert te csak akkor mész előre a tűzbe, ha hasztot szimatorsz. Hát most megyek mert Kelly összehozta a tökéletes bálért. És a változatosság kedvéért, mert hét napból hatod hátul dekkolsz. Mi visszük vásárra a bérünket, úgy, úgyhogy neked pofa be! Ki a parancsnok? Csoda bogár! Csoda bogár! az egy b. -di. Három sermanna indulásra kész. És mi van, ha indulásra kész? Hiszen tök hülye! Mindazok vagyunk, vagy nem volnánk itt. Okay. A Kelly hősei, az az amerikai tizedes meg a többiek, erről nem hallgathatunk. Az amerikaiak bizony földolgozták a legjobb magyar filmeket. Most ezt talán nem annyira egy szolgai módon, mint ahogyan a Menekülés a győzelembe című film földolgozta Ez a két, két, két fél idő a pokolban. A pokolban. Kiváló Fábri filmát, igen. De itt ebben az esetben egy keleti Márton filmnek a az átdolgozásáról van szó. A tizedes meg a többiek, az gyakorlatilag a magyar Kelly hősei. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy bár a tizedes meg a többiek egy kiváló film, a Kelly hősei nem különben. Tehát itt most a háború a helyére kerül. Szerintem a Kelly hősei ő, kezeli úgy a háborút, minden létező háborús pátosz nélkül, amit a háború körülbelül megérdemel. 1970-ben született 144 perces háborús vígjáték, amelyet Jugoszláviában forgattak, és számos jugoszláv filmes vett résztben, igazából egy jugoszláv amerikai háborús filmről van szó. Ahogyan egyébként nagyon sok korabeli amerikai háborús film, tehát voltak ilyen jugoszláv amerikai koprodukciók. Okay. Franco Nero is például játszott uh, ilyen amerikai háborús filmekben. Most azt lehet mondani, hogy ebben a filmben találkozik a kor ja, három... Bocs, ő olasz volt, de Jugoszláviában játszod, de elnézést. A kor három legnagyobb kalandfilmszínésze Melissa <gül> Delisavala... Wallace, Donald Sutherland és Clint Eastwood. Tehát, hogy igazából a szereposztás is annyira parádés, és igazából, igazából ők hárman, mindhárman a film középpontjában állnak. Tehát, hogy így annyira fontos szerepet töltenek be, mindhárman, és hát parádés az egészet. Szynkronizálva érdemes megnézni, mert mondjuk Teli Szavalász, az a Inke Lászlónak a hangjával, hát az felejtetek. A kodzseek, hát, hát a, hát, a igen, kodzseg, hát, az, hát aki még emlékszik gyerekkorában, a felügyelőre, Inke László, Teli Szavalász, hát persze. Jó, hát az, az, az tényleg parádés. De hogy a storyról pár szót ejtsünk, az a lényeg, hogy Kelly a film elején fog egy alezredest, Tehát fog, fogságba ejt egy alezredest, és az, az alezredes ez be, bepiáltatja és kivallatja, és azt kipofázza neki, hogy egy, egy a német vonalak mögötti városban, egy bankban 16 millió dollár értékű aranyrud várja azt, hogy onnan azt valaki elmarja. És Kelly és az ő az ő szövetségeseit, konkrétan az az osztag, amit Bazi Joe, vagyis hát Teli Szabalász vezet, elindulnak a német vonalak mögé, kvázi áttörve a német vonalakat, páncélos támogatást is szereznek, amely a Donald sutherland vagyis hát a csodabogárnak a segítségével három Sörment tank is elindul velük, hogy, hogy ebben a városban ezt a pénzt ezt felmarkolják. Egyébként a tank csata-csata, tehát ilyen tankpárban jelenetek azok zseniálisak benne, Hát azért gondolok, amikor a Tigris vagy a párduc majdnem kilőjük őket. <gül> jó, jó, jó, jó fantasztikus az, az igazság, hogy, hogy, hogy a tele van olyan jelenetek áll, amikor aikálek. Gegek, folyamatosan viccet csinálnak a háborúból. Hát tulajdonképpen a saját léggelejük lövi szét őket, több őket. A saját tüzérségük az, ami elől állandóan menekülniük kell. A kapitány, aki elküldi őket három napra pihenni, ez alatt a három nap alatt rámolják ki a bankot. Ez a, ez a kapitány, ez sem mi mással nem foglalkozik, mint hogy ő ott zsákmányolt egy vitorláshajót, és hogy azt eljuttas a Párizsba. Ja, <gül> tehát, hogy így igazából mindenki lop, mindenki fosztogat, tehát valóban arról szól a háború, amiről a háború Egyébként valóban szól. Egy gigantikus, kapcsán, nagy lopás. Ennek kapcsán, hagyj hagy utaljak vissza arra a filmre, amiről itt már volt szó, egy fél mondat hogy a 22-es csapdája. Tehát ott is megjelenik ez a motívum, nem hogy megjelenik, sőt az a vezérmotívum, tehát hogy a háború mint üzlet, de ott valami hihetetlenül keserű. Tehát ott nem ez az a fajta ilyen kigunyolás, de, de ott is kigunyolja, bocsánat, rosszul fogalmaztam, de nem hozza ezt a felszabadító eh, eh, komikum érzetet magával, az, az egy nagyon keserű valami. Ugye ott is arról van szó, hogy a Milo, eh, nyilván ezt is mindenki látta, eh, a Milo Az például a németeket megfizet azért, hogy vagy ilyen cseréje, ilyen barter megállapodást köt, és akkor őket maguk bombázzák le a németek helyett. Tehát ugyanezek az ötletek megjelennek egy ilyen, egy ilyen groteszk filmre. Igen, igen, is. igen, de ott, de ott is erről van szó, hogy mindenki csak jól akar járni, jó, jól akar lakni, valamit akar szerezni a háború után, mert hogy a háború előtt ezek csóró emberek voltak, és aligha, hanem a háború után is azok lesznek. Mehetnek vissza a putriukba, és dolgozhatnak itt éve a napi Tevőért. De most itt van ez a háború, és ebben a háborúban nem csak a veszélyt lehet meglátni, hogy itt bármelyik nap meg lehet dögleni, hanem itt felborult minden. Felborult minden szabály, és meg lehet látni benne a lehetőséget is, hogy igenis, ezután ne kelljen olyan rohadásmódra élni, mint addig. És ezt a lehetőséget látja meg kell, és ezt a lehetőséget nem hajlandó meglátni bazió, hanem ő kifejezetten arra fókuszál, hogy itt meg lehet dögleni, és nem kéne túlságosan sokat hősködni inkább haza kéne menni egy darabban. <há> és nem zászlóba csavarva. De sajnos ez az a szituáció, amely hát nem igazán osztja meg ezt az osztagot, és ez az osztag ez úgy dönt, hogy őnekik kell ez a pénz. Tehát, hogy ők nem, a, nem akarnak a semmiat megdögleni. Hát azért sajnos, mert többen meghalnak közülük. Ja értem. Jó? Mi ez? Mit akarsz? Hogy áll a bál a banka? Sehogy. A Sermon bedöglött, és a Tigris nem viszi el az öregisten e sátérről. Töss vele egyességet. Milyen egyességet? Megegyezős egyességet. Lehet, hogy ő is republikánus. Üzlet az üzlet. Oké. Okay. Oké, okay, nagy pofájú. <gül> <gül> De ez milyen húzás, hogy a végén az ellenséggel is kiegyeznek, mert a lóvé és ez az igazi nemzetköziség, ez az, ami a háború felett áll. Nem az ideológia, hanem az arany. Azaz ez süker, vezet dumma. mindent, ez vezet mindent, és igazából Clint Eastwood áthozott ide valamit, bár hát nem ő fémjelzi a filmet, vagy hát nem egyedül fémjelzi a filmet, de áthozott ide valamit a Maréknyi dollár világából. Áthozott ide valamit a, a Sergio Leone filmeknek a világából, ami szintén háború, de a fókuszban mindig az arany áll. Mindig az arany. Tehát mindenkit az arany mozgat. És hazugság lenne mint ahogy hazugság is, az összes többi háborús pátos részéről. Hát a jó a rossz, és a csúfba, ugye? A Clint hogy ez a sok emberanyag, ez a jó kis emberanyag, amikor ott a hídért csatáznak. Ennyi és életet elvesztegetik. És, és, és felrobbantja a híd a szívességből, hogy igen. megúsz a legénység többi része. Igen, igen, igen. nem, Hát ez igazából igazából leszámol ezzel a háborús pátosszal, és az én számomra ezért, ezért frenetikus ez a film. És a végén, ahogyan a némettel is kiegyeznek, őt is beveszik a buliba, mert igazából az egész dolog magasan fölött áll ennek az egész operett háborúnak, ami zajlik a, a, a, a felszínen, felszínen egy Németek kontra amerikaiak konfliktus zajlik, holott a dolognak a mélyén valójában a szegények kontra a gazdagok konfliktus az, ami a meghatározó. És, és a szegény német az ugyanúgy megköti az egyességet a szegény amerikaiakkal azért, hogy ne a gazdag vezérkaré legyen az a lóvé, hanem a csórók csóró közkatonái, aki az életét áldozza mindezekben a pillanatokban. De hát itt van velünk a tábornok, hát az a legszebb az egészben. A tábornok, aki rádión veszi a, a, a hőseinknek, és ez itt most hatalmas idézőjelben van, A hőseinknek a hadmozgását, és ő az, aki hiányolja a harci szellemet az amerikai katonáknak a, a, a, a, a szellemiségéből, és ő az, aki végre észreveszi azt, hogy na hát, vannak itt igazi hősök, vannak itt olyanok, akik valóban az életüket áldozzák és nyomulnak előre. Mert a vonalakon. A vonalak, vonalak előtt harcolnak, amiről a, a vezérkar mit sem tud. Vonalak előtt, attól függ onnan nézzük. Hát igen, attól, függ, hogy onnan nézzük. De hát itt erről van szó, hogy a vezérkar nem is tudja azt, hogy átlépték a vonalakat, is itt mindenféle adás, adást vesz a rádió, hogy Bazi Joe, meg Kicsi Joe, meg Cowboy, meg, meg Kelly, meg Csodabogár, ezek átlépték a vonalakat, és az ellenséges vonalak mögött harcolnak. Hát hát, hát ez valami fantasztikus. Na hát, ha a, máig tizedes volt, holnaptól ezredes. De ez a, a tábornoknak az érdemes a kis részletekre is figyelni. Olyan köntöse van, hogy a köntösen is vállap van, és azon is rajta, vannak a csillagok a háló köntösén. Tehát annyira. Ez, a, tehát, ez, ez abszolút parodisztikus. Nem, nem, hát ez már groteszk. Figyazából persze, ezt, persze, hát, persze. Hogy, én, én Rozseknél olvastam ilyet. Tehát, hogy, hogy igazából a katona, az a kérdés, hogy a katona tiszt, hogyha levetkőzik és zuhanyozni megy, akkor is katona tiszte? És közben a majom, a kis házi majma, az meg fölkapja magára az egyenruhát. Akkor most a majom a katona tiszt, vagy nem? Tehát most a, a valójában mi a De katona? ez, a, ez, ez hogy a, háló, a hálóköntösén is vállapok vannak, ez, ez, ez ugyanaz, mint amikor a hofinál, a, a kitüntetések ott voltak a kórházi köntösön. Nem is köntös, tehát az a... a, pizsamán. a, pizsamán, a pizsamán. Na igen. Szóval a Kelly, a Kelly, Kelly hősei az, az igazán viccet csinál a háborúból, amit a háború mélységesen megérdemel. Csoda bogár a Donald Sutherland, hát az valami fantasztikus karakter. Az, így az van, és ráadásul van. akkor már itt beszéltünk az előbb a Mesh-ről, ami szintén egy kiváló háborús film, de az ugye a korai háború idején játszódik <kül> egy ilyen katonai táborba, és itt ilyen, ilyen kórházi vagy szanitéceknek a idézelbe vett kalandjairól van szó, tehát Donald sutherland van már ebbe erre az időre. Praxisa vagy mindegyiküknek van. A hátérisztában az és, persze, persze. Futóc és sikeres színész. Az a helyem a háborús filmekben. Aha. Jó, A csodabogár meg a vas keresztel a nyakában, tehát hogy ő így, igazából senki se veszik komolyan ezt az egész háborút. Hát, ők például hátul dekkolnak, mindenki úgy tudja, hogy elestek, lelőtték le, le, a parancsnokukat, ők meg nem jelentkeztek sehol, és akkor várdak hátul, és akkor a csodabogár ezt úgy magyarázza, hogy hát így igazából, ha majd az ellenség egy ellentámadást intéz, amely Párizt, esetleg New Yorkot is vesz. Akkor bevetjük magunkat, és uh -huh. megvédelmezzük a hazát. Úgyhogy mi igazából a hátsó védvonal vagyunk, és közben ilyen csirkét sütögetnek, szabálnak, meg, meg, heverésznek a legjobb, és közben megint nem tényleg zsákmányolt valami vaskeresztet, ami a nyakán lóg a mellett. Tehát hogy így igazából az egész annyira, annyira, annyira, annyira helyére kerül minden. A kapitány, akinek tábornok a nagybátyja és egy kretén igazából, ő az, aki hagyja őket három napra, és igazából senkinek nincsen fogalma arról, hogy mit kéne csinálni, tehát az a háború az igazából egy zavaros, amiben nagyon jól lehet halászni. Ez a keli hősei. Én valahogy úgy nézem, hogy már egyet ne Ez itt mi? Egy híd. Úgy nézem, hogy vasúti híd. Egy álom szép. Még ha átjutunk is rajta. Hát kell bergődni egy másik folyón is. Itt mi látod? Azért hadd fájunk kell feje. Nekünk most az a dolgunk, hogy a német vonalat törjük. Aha. Hogyan? Nem arról volt szó, hogy vasúti híd? De. Akkor állom szép. Végül gördülünk a síreken, és át a vasúti hídon. És át a vasúti hídon. Na persze. De ha nem lesz ott a híd? Ó, jaj. Ne bombázz negatív hullámokkal már koraláink. Gondold erősen, hogy ott lesz a híd. És akkor biztosan ott. Ez egy álomszép vasúti híd, ami biztosan lesz. Oké, okay, főnök. Ivádni <gül> való a Donald Sutherland. De igazából az a... Akit mondjuk fölháborít egy ilyen gondolatmenet, amit a Kelly hősei... És most éppen a te, mondjuk a mi műsorunk, vagy a te hozzáállásod képvisel. Azt igazából mi motiválhatja azt az embert? Nem üzletemberről, nem tábornokról van szó, és nem is politikusról. Mondjuk mi átlagember. Mire gondolsz? Hát mondjuk valaki fölháborodik a pacifizmuson. Ugyan miért háborodna föl? Há harcolt már háborúban? Szerintem csak annak van joga felháborodni ezen, aki harcolt, aki volt már bevetésen. Tehát, hogy így Valaki a hátországban ne háborodjon már fel ezen Ez világos, de hogy mi lehet ennek az oka? Hát valamiféle pátost hozzárendel a háborúhoz. Ő azt gondolja, hogy jogos lehet embereket bedarálni a bizonyos politikai célok érdekében. Én azt gondolom, hogy a háború az mindenféleképpen egy gigantikus, nagy üzlet ami nem csak pénzbe, hanem hatalomba is zajlik. Tehát, igazából a hatalom és a pénz a tétje ennek a hatalmas nagy játéknak, ami a háború. Azt szokták mondani, hogy a háború az nem más, mint diplomácia, csak egy kicsit durvább eszközökkel. Igen, igazából igazából a a diplomáciának a folytatása. Ritka nagy közhely, de igen. hát... Igen. Na, most, na most igazából, amikor már emberi életekkel dobálóznak a politikusok, mert már elfogytak a szavak, <gül> akkor, akkor semmi kétségünk nincsen afelől, hogy ez a játék, ez a politikusok presztizsére ö, megy ki. Tehát, hogy így ki az, aki a nagyobb Jani? Ki az, aki tovább megy el? Ki az, aki több életet mer oda dobni? És, és az is egy vicc egyébként. És nem tudom, hogy, hogy te gondolkodtál-e már ezen, hogy van, van az úgynevezett háborús jog, meg vannak a bizonyos szabályok. Hogy így úgy csinálnak, mintha ez a háború, ez egy olyan játszma lenne, mint mondjuk a foci, hogy ha oldalt kimegy a labda, akkor bedobás van, meg hogyha nem tén les van, akkor nem érvényes a gól. Tehát, hogy könyörgöm, a háború az nem arról szól, hogy akkor most minden játszik? Nem arról szól, hogy akkor most ember-ember ellen is ami belefér most összemérjük az erőinket, és minden játszik. És akkor ide is kitalálni a lovag, lovagiasz szabályokat, amely szabályokat elsősorban sosem az ihleti, hogy hát azért ez már túl kegyetlen. Hát könyörgöm az egész a kegyetlenségről szól, egymás lemészárlásáról szól, hanem arról szólnak ezek a szabályok, hogy már én nagyobbat szívok, hogy ha bevettem ezeket az eszközöket, tehát akkor inkább nem vettem be, és akkor ezeket használjuk, igen például a gáztámadás. Tehát az első világ. Háborúban, a dum -dum a dum -dum az minden. első világháborúban, például széltében hosszabban használták a vegyi fegyvereket. Aztán rájöttek arra, hogy az A széljárásnak nagyon kiszolgáltatott fegyver nem, ami azt jelenti, hogy ha elkezd visszafelé fújni a szél, akkor a saját ölvészárkainkba befújja a szél, a saját vegyünk szól. Széllel szemben tisíni. Vegyi hogy Ez, ez nem, okay. ez, ez nem, nem, nem éri meg. És akkor hoztak egy ilyen szabályt, hogy, hogy a genfi egyezmény értelmében tilos ezeket a fegyvereket bevetni, mert hogy ez túl kegyetlen. Nem arról van szó, hogy túl kegyetlen, hanem arról van szó, hogy nem hatékony. Ez, ez, ez az egész, ez az egész ö, ö, lovagiasság látós, és meg. meg Játszása ennek a lovagja. A légpuskát pápai átokkal sújtották egyébként. Pont, a, a, a légpuskát igen. Mert Tehát, hogy bizonyos fegyvereket átokkal, bizonyos fegyvereket meg áldással illetnek, ez is egy vicc. Mert hogy ez valami különlegesen kegyetlennek számított, De ne, ne, ne ezt a mostani légpuskát képzel, el, annak az ősége. Jó, szóval. szóval 19. század elején vagy. Akárhogy is kezeljük a háborút, a háború az egy gigantikus nagy üzlet. Egy gigantikus nagy és kegyetlen játszma, amit politikusok és tábornokok folytatnak egymással szemben. És itt a keli hőseiben pedig bizonyos közkatonák felnőnek ehhez. Felnőnek ahhoz, tehát reálisan tudják szemlélni, hogy mit jelent a háború. A háború egy gigantikusan nagy üzlet, akkor szálljunk be ebbe az üzletbe. Legyünk benne részvényesek, tehát ne zsetonok legyünk ezen a, ebben a pókerjátékban, hanem legyünk benne pókerjátékosok. És amikor olyan nagy ívűen és olyan nagy merészséggel licitálnak az életünkkel akkor mi bizony szálljunk be ebbe a játékba, és igenis, robbantsuk mi a bankot. Nem mi velünk robbantsák a bankot ők. Ezt remekül megmondtad. Én azt gondolom, hogy ez a Kelly hőseinek a legnagyobb fokú tanulsága, ez az, amivel a Kelly hősei szembesít minket, és ez az, ami a, amit a Kelly hősei megmutat mindenkinek, aki egy kicsit is hisz a háborús pártosban. Azért kiegészítésként, ennél szebbet és jobbat én se tudok mondani, kiegészítésként, torkomra is forta szó. Kiegészítésként még annyit, hogy van egy belmondó film az Arany bűvöletében, ami ezt a témát járja körül szintén, de mondjuk ilyen belmondós könnyedséggel, azért a Tizedes és a többiek, és ennek amerikai reméke a, a A Kelly hősei azért mélyebb. Csak jelezni próbáltam, hogy, azt, hogy ezt a témát ezt így próbálták itt-ottam ott földolgozgatni. Nagy büszkeségünkre szolgál, hogy egy olyan filmet rendezhetett Keleti Márton, A legnagyobb magyar színészek főszereplésével és itt gondolok mondjuk major Tamásra, gondolok mondjuk Darvasi várra és elsősorbicin. Amelyet aztán nem különben hatalmas színészek főszereplésével, Telisz Avalasnak, Donald és isként tudnak a főszereplésével, forgattak újra az Amerikai Egyesült Államokban, nagy büszkeségünkre és gyönyörűségünkre szolgál, hogy vannak olyan filmalkotások, és vannak olyan rendezői koncepciók, amelyek a háború valódi természetével szembesítik a kedves nézőket. Hányas Még, mielőtt leosztályoznánk, azért a kettőnek más a vége. Sajnos a tizedes és a többieknek van egy vörösfar. Kötelező vörös vörösfarok vége. De elmentek, ízléssásán... elmentek a ruszkikkal azért Igen, a Berlin ostromába. Muszáj volt. Ezt muszáj volt. volt Tudi nem de, csinálta volna meg, hogyha nincs az a politikai Nem éves. csinálhatta volna meg. Világos, de... Nem a... csinálta volna ő meg. Ja, nem is csinálta volna meg keleti. Szerintem, hogyha nem lett volna muszáj egy ilyen, tehát nyilván egy ilyen, nem, ilyen filmet, hogy, hogy, hogy lelépett volna meg mindenki haza, hát ezt így van, nem csinálhatta volna meg. Nem csinálhatta volna. volna meg. Jó, de a tizedes még így is ízlésesen jár el a végén. Igen. Hát, hogy azért ö, még viszonylag jó ízléssel van megcsinálva, ja, túl ja. az, hogy nem vitatom, hogy az egy vörös ott a végen. Így van. Hogy hanyast adunk a kellé hőseinek? Hányast adunk. Hát Hú. Én adok neki egy 9 est. Hát ez volt már a hétmesterlövésze, ez volt a háborús adásunk, már mint a második világháborús adásunk. Még azért tervezünk egy vietnámnos adást Tervezünk is. bizony, úgyhogy hallgassatok mindent továbbra hallgassatok is, a és is. a legmélyebb tiszteletünk mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok. A lövészének vége, az Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy... Aztán a